la microfon este preotul Valeriu, care aduce cu multă bucurie și cu multă dragoste pentru toți ascultătorii Cuvântului Lui Dumnezeu, programul L-180 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, în cadrul unui studiu pe care Harul Lui Dumnezeu l-a găsit cu care să-L pună la lucru pe preotul Niculiță, studiem împreună Cuvântul Lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, ne aflăm cu studiul nostru în cadrul lecțiunii de astăzi, la versetul 28 de la Luca, de la capitolul 13. Continuând ne istorisirea Pavelică în Țara Luminii, așa cum ne-a relatat-o scritoarea Cristina Roy, astăzi aflăm lucruri noi. Am aflat că micuțul păverică s-a dus cu inima plină de bucurie, fiind trimis de bunicul său lesina până la femeia pădurarului, să-i vândă niște ciuperci, Însă, în inima lui era dorința arzătoare să mai afle vești despre scumpul său, prieten, părintele de la parohia din sat. În timpul acesta, femeia i-a povestit cum părintele predicase în duminica aceea o predică extraordinară, menționând că a fost inspirat dintr-o carte foarte interesantă. Pavelic, atunci, mândru și bucuros de sine, îi spune, cartea aceea este la mine. Femeia îl întreabă, cum, ți-a dat-o iar el îi spune foarte misterios, nu, eu i-am dat-o lui. Și femeia a fost foarte mirată. Atunci că trebuie să mai povestească dată cum o găsise, poveste care minună pe femeie. Apoi povesti cum părintele și cu dânsul citisere împreună cartea și felul cum amândoi primisere pe Domnul Iisus la fel ca Marta și cum primisere pe Sfântul Duh cum picătura de rouă primește soarele. Ei, dar tu copile vorbești ca un sfânt, ca și copilul Isus în templu la 12 ani!" strigă ea dând glas admirației ce simțea. Ia, ascultă, nu vrei să-mi și mie această carte?" El se cam codi puțin. Da, cum să nu, numai că încă n-am citit-o toată. Nenea Lesina a adus și el Biblia întreagă și ne-o citește, dar eu citești și singur când merg în Țara Luminii și când merg să culeg fructe cu tușa Lesina, îi citești și ei. N-aș putea lua cu mine Biblia pentru că e prea mare și mă cam pierd în ea." Băiețelul privea drept înaintea lui în căutarea unei dezlegări. A, iată cum e de făcut!" strigă el deodată. Dându-mi înapoi cartea, părintele mi-a zis că o să-i vină altele. Trebuie să aibă, deci, altele la el. A spus el asta? zise ea foarte fericită. Ascultă, Pavelică, bunicul n-are să se supere dacă tu te întorci puțin mai târziu în seara asta. Uite ce, e duminică, poate foarte bine să se lipsească de tine. Am fel de fel de lucruri pe care aș vrea să le trimit părintelui. Ai vrea tu să le duci din partea mea și să-i ceri să-mi procure și mie una din aceste cărți? O voi plăti cu inimă largă oricât ar costa. Vai, ce fericire! Voi putea astfel să văd pe părintele!" strigă Paverica. El a avut plăcerea să fie de față la împachetarea într-un paner a doi porumbei sălbatici, ouă, ciupercile ce le adusese, puțină brânză de oaie și un proaspăt. Uite ce e copile! Ține, dui astea odată cu urările mele de bine și spune-i că nu pot uita predica, să se roage pentru mine!" Ca să găsești și eu drumul care duce la Dumnezeu. Sunt gata să fac tot ce mi va porunci, să merg oriunde în călătorie de rugăciune sau să iau parte la câte liturghii va voi, numai să nu fiu pierdută pentru veșnicie. Iubiți ascultători, timpul nu ne permite să continuăm povestirea. Vom rămâne aici cu episodul rezervat pentru ziua de astăzi. Este impresionant, este uimitor să vedem cum Harul lui Dumnezeu a călăuzit toate de așa natură, de așa manieră, încât subiectul povestirii a ajuns la acest episod care se potrivește de minune cu textul lecțiunii pe care îl studiem căci vorbim despre vremea judecății lui Dumnezeu. Beată femeia aceasta a fost atât de îngrozită de ziua judecății, încât s-a arătat dispusă să facă orice, să plătească oricât i s-ar cere, numai să nu aibă parte. De pierzarea veșnică. Biata de ea nu știa încă, nu cunoștea că nu există nimic pe pământ, în cer și în tot universul care ar putea să facă omul pentru mântuirea lui. Pentru că Dumnezeu, înainte de a-și singurul său fiu pe care îl iubea atât de mult, s-a uitat, a cercetat, a răscoli tot universul, toată creațiunea lui, cât e de nesfârșită. N-a făcut-o el și a căutat peste tot dacă ar fi vreun alt mijloc, vreo altă posibilitate să ne recupereze pe noi oamenii pierduți din păcat și pierzare. După ce a studiat, a peste tot, a văzut că nu există nicio soluție și atunci, îndurerat, i-a spus fiului său, O, fiul meu iubit, ca să pot să-l scap pe Ion, pe Maria, pe Vasile, pe Gheorghe, pe Stan și așa mai departe, din păcat. N-am găsit nimic, trebuie să te duci tu și să mori și să suferi pentru ei. De aceea, iubiți ascultători, trebuie să înțelegem bine, să fim oameni cu capul pe umeri, cum se zice între noi românește, să avem mintea întreagă, să folosim puțin mintea, să înțelegem. Dacă s-ar fi putut primi mântuirea prin orice altceva, ar mai fi dat Dumnezeu pe singurul său fiu pe cruce să moară pentru noi. Haideți să judecăm! Lăsați mintea să judece că Dumnezeu a echipat-o cu destulă înțelepciune și ca să poată să înțeleagă atâta lucru și anume, nu există nicio altă posibilitate de mântuire, de scăpare de pierzarea veșnică decât prin Domnul Isus Hristos. Nu ne impresionează pe noi prețul atât de mare pe care l-a plătit Dumnezeu, El care știe toate câte sunt, dacă ar fi știut el că făcând procesiuni religioase, mergând în genunchi până la Ierusalim, dacă am face pomeni, dacă am face liturghii, dacă am face fapte de bine, dacă am face orice, ar mai fi dat el atunci pe Domnul Isus dacă ar fi știut că printr-una din astea putem veni la el? Motărât lucru, o minte sănătoasă ne spune limpede și răspicat: Nu! Ci pentru că a văzut că nimic din toate acestea ne poate salva, a dat pe singurul său fiu, prin care putem intra în cer. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, Te rugăm, să lăsăm mințile noastre să lucreze până într-atât încât să ne aducă în fața Ta. Să recunoaștem că numai prin Domnul Isus Hristos putem să venim la Tine. Fă-ne ascultând aceste cuvinte în programul care ne stă înainte, să recunoaștem acest adevăr și, recunoscându-l, să primim și noi pe Domnul Isus Hristos în inimile noastre, să ne dea natura ta cerească natură cu care vom putea sta alături de tine Toată veșnicia Amin Cine ar putea să Pentru păcatul tău cel mare Cine ar putea el ar putea, Isus Dumnezeu, este cu prin jerep pacea dus-o el. are ar putea, el ar putea. Dacă Domnul Isus, venind pe pământ ca să ne răscumpere, și-a luat un chip de om, pune cuvântul, s-a dezbrăcat de sine și a luat un chip de rob. Și în toată viața scrie la Ioan 5 cu 19, el n-a făcut nimic decât ce a văzut pe tatăl făcând totdeauna într-o desăvârșită lepădare de sine, ce aș putea să spun eu care sunt cufundat în păcat? Oare n-ar trebui cu atât mai mult eu să mă lepăd de mine și să ascult de el de cuvântul tatălui ceresc? Să fie limpede și clar. Nu vor putea să împărățească cu Domnul Isus Hristos în cer aceia care au ascultat altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Domnul Isus, așa cum am amintit în Evanghelia lui Ioan, se vede în multe împrejură, spune Eu nu fac decât ce văd pe Tatăl meu Ceresc. Numai cei care ascultă de Tatăl Ceresc, de Dumnezeu, de cuvântul Său cel scris de Sfânta Scriptură, numai aceea vor pătrunde în cer. Domnul să ne facă harul la toți ascultătorii acestui program, să fim din cei din categoria celor care ascultă de cuvântul său ceresc amin. Iubiți ascultători, studiul cuvântului nostru de astăzi, așa cum am anunțat în deschidere, ne aduce în fața versetului 28 de la Luca de la capitolul 13. Înainte de aceasta, mai adaug câteva gânduri la versetul dinainte acesta, la versetul 27. Versetul sunt în felul următor. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Aceste cuvinte le va spune Dumnezeu în ziua judecății tuturor acelora care au făcut o mie și una de practici religioase, dar nu au ținut cont de cuvântul lui Dumnezeu de planul lui de mântuire. La venirea lui, deci, a Domnului Isus, el nu va lua cu sine decât pe cei născuți din el, care trăiesc prin el, și care merg înspre El, care lucrează prin El și pentru El prin puterea Duhului Sfânt. Mântuitorul repeta adevărul acesta ca să ne cerceteze adânc în lumina Lui și ne face astfel să ne întrebăm, de unde sunt, cum sunt și unde merg eu? Aflăm deci că Dumnezeu le va spune, nu știu de unde sunteți. Dragul meu, tu știi de unde ești din punct de vedere duhovnicesc? Dacă zici că ești din Dumnezeu, trebuie să semeni cu Dumnezeu să ai felul Lui de a fi în orice timp și în orice loc. Așa cum se spune la 1 Ioan 2, 6, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Dar dacă lucrul acesta nu este adevărat cu privire la tine, înseamnă că nu spui adevărul cu privire la apartenența ta de Dumnezeu. Lucrul acesta se vede lămurit din trăirea ta și mai ales se va vedea în ziua când va veni Domnul Isus. Cine nu este din Hristos și cine nu trăiește în Hristos, este în fără de lege și lucrează fără de lege. Cu privire la această zi groaznică, Domnul Isus ne spune în versetul 28 și 8 de la Luca 13, Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Cei care n-au vrut să asculte de Dumnezeu și de cuvântul lui scris, ci au vrut să asculte mai degrabă de tradiții și de prescripții omenești, aceia care n-au fost născuți din nou, aceia care n-au avut felul Domnului Isus de a trăi în viața și lucrarea lor, toți aceștia vor fi scoși afară de la bucuria nunții mielului Lui Dumnezeu și nu vor putea să rămână în preajma Lui Dumnezeu și a Sfinților Săi. Această scoatere afară, adică scoatere afară din posibilitatea intrării în Dumnezeu, va fi însoțită de mare tânguire deoarece toți acei scoși vor vedea limpede harul de care s-au despărțit, iar aceasta va fi numai vina lor. Mare lucru este prinderea prilejului și cunoașterea importanței momentului pe care îl trăiești. După ce a trecut și n-ai fost treaz ca să folosești toate posibilitățile, poți să plângi cu amar tot nu vei mai putea întoarce înapoi nimic. Numai în Dumnezeu este bucurie, pace, dragoste și fericire. În afara Lui este plâns, durere, întuneric și groază. Oricine respinge astăzi pe Domnul Isus ca Mântuitor, ca Domn și ca mire al vieții sale, acela va avea soarta celor despre care vorbește versetul de mai sus. Nu Dumnezeu îl scoate afară, ci El singur, astăzi, prin necredință și neascultare, se scoate afară din Dumnezeu, din ceea ce este El. Numai o trecere conștientă și 100% de partea lui Dumnezeu, o intrare reală sub stăpânirea Lui, ne pot asigura un viitor fericit împreună cu Dumnezeu, cu Domnul Isus și cu toți sfinții Săi. În versetul 29, Domnul Isus ne prezintă în continuare evenimentele care vor avea loc în ziua aceea mare a judecății, evenimente de care vrea să ne scutească. E vorba despre pierzarea veșnică a unora, dacă luăm aminte. Citim versetul: Vor veni de la răsărit și de la apus de la miezul noapte și de la miezul zi și vor ședea la masă în Împărăția Lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, în Împărăția Lui Dumnezeu va fi văzut în primul rând Avraam, adică credința, pentru că Abraham este numit părintele credincioșilor în epistola lui Pavel către Galateni, la capitolul 3 cu versetul 7, arătând prin aceasta că aici, în cer, nu se intră decât prin Credință. Iată, deci, motivul pentru care Domnul Isus menționează aici pe Avram prima dată. Încerc să se intră prin credință. Credința este calea care duce în împărăția lui Dumnezeu, credința este puterea care împinge pe toți cei care au pășit pe cale să ajungă cu bine la țintă. Avram, credința, își are masa lui în împărăția lui Dumnezeu și toți păcătoșii care au mers pe calea credinței vor avea loc la această masă. Din cele patru puncte cardinale vor veni păcătoși mântuiți și toți vor sta la masa pregătită de Dumnezeu unde se vor bucura în vecii vecilor. Împărăția lui Dumnezeu este locul unde stăpânește Dumnezeu. Locul unde se face numai voia lui Dumnezeu. Asta la masă înseamnă întărirea vieții prin hrană. Care este hrana de pe masa împărăției lui Dumnezeu? Răspunsul ne dă chiar Domnul Isus. Mâncarea mea, spune Domnul Isus la Ioan 4 cu 34, este să fac voia celui ce m-a trimis. Împlinirea voiei lui Dumnezeu este hrana făpturilor din împărăția lui Dumnezeu, atât cea prezentă cât și cea viitoare. Masa este simbolul părtășiei. În împărăția lui Dumnezeu, toți câți vor fi ajuns acolo pe calea credinței, în jertfa răzcumpărătoare a Domnului Sus, vor trăi în dulce și veșnică părtășie, pentru că dragostea este substanța din care este alcătuită, Minunata împărăție viitoare! Numai în dragoste poate fi bucurie și părtășie adevărată. Acestea sunt semnele ei. Unde nu se văd, lipsește dragostea. Dragoste fără părtășie nu există, nu se poate. Dumnezeu este dragoste și El va cuprinde în sine pe toți câți au venit la El pe calea credinței. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. În versetul următor, la versetul 30, Domnul Iisus continuă să ne descrie aceste împrejurări de la, cu ocazia judecății viitoare în felul următor. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Haideți acum să cugetăm puțin în jurul acestui verset împreună cu prietul Nicuriță care a avut harul și călăuzirea lui Dumnezeu în alcătuirea acestui mânui de meditații. Prima dată vrem să afirmăm, vrem să ne bucurăm cu toții să spunem că minunată este lucrarea harului lui Dumnezeu. Harul face surprize și rămânem uimiți în fața lucrărilor lui. Iată o descriere imaginară care ne arată într-un anumit fel adevărul din versetul de mai sus. De poarta redeschisă a paradisului s-au apropiat doi călători. Toți ființii de acolo s-au sculat în sus. Ura! răsună din toate părțile. Fiul se întoarce acasă și prin el se pot întoarce acasă toți fii pierduți. Deodată cântarea se oprește. Pe cine să aducă oare cu sine în casa părintească biruitorul de pe Golgota? Abraham zice, ei, trebuie să fie prea fericită a lui mamă. Ea a crezut în cuvântul care s-a făcut trup. Moise a zis, o fi Petru cel tare ca stânca. Ilie credea că vede pe Ioan botezătorul care a fost omorât. David e de părere că trebuie să fie unul din ucenicii iubiței Domnului. O, voi sfinți din vremuri străvechi, voi și v ați văzut că Dumnezeu mântuiește pe păcătoși. Dar vouă nu v-a trecut prin minte, atât de adânc în spatele lui Dumnezeu n-ați pătruns, că blestemul lui Adam a fost sfărâmat pe deplin. Acela pe care l-a duce Isus cu sine este un tâlhar, care a fost mântuit pentru că el s-a pocăit și a crezut în Domnul Isus. Iată așadar aici, iubiți ascultători, pe unul din cei de pe urmă care prin harul Domnului, a ajuns să fie cel din tăi. Da, mulți din cei din urmă cu gunoi la rădăcină vor fi cei din tâi, pe când alții care au dus o viață fără cusuri, așa ar fi după părerea lor, vor fi cei de pe urmă, căci nu vom fi judecați după faptele noastre așa zise bune, cei după dreptatea și știința lui Dumnezeu, după cuvântul pe care ni l-a lăsat el scris. Căci așa spune la Ioan 12:48, Domnul Su spune: Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îi va judeca în ziua de apoi. Prin urmare, nu atât mântuirea omului cât bine a putut să facă el, ci de harul lui Dumnezeu și de credința care l-a făcut să treacă 100% de partea lui Dumnezeu, cine vrea să-și îngăduie scăderile lui Abraham? și ale lui David, să caute să aibă, în primul rând, credința lor. Și pentru că am amintit și de David, să aibă un duh de pocăință ca a lui David, care în momentul în care a fost înștiințat de Dumnezeu prin prorocul Nathan ca a păcătuit, a ridicat mâinile în sus cât era el de împărat și a spus, am păcătuit. Dacă și tu poți să ridici mâinile înaintea lui Dumnezeu și să spui, am păcătuit, atunci nu ți se mai pune în seamă nimic, ci Dumnezeu îți dă un Duh nou, o ființă nouă, și vei putea de acum să trăiești în așa fel încât să poți să ridici mâinile în sus și să spui prin harul și puterea Duhului, Sfânt, te am slăvit, Doamne! Încă un lucru. Acei care umblă astăzi să fie cei din 3, adică după scaunele din tâi, cine vrea să fie mai mare, să stăpânească în adunarea în Biserica lui Dumnezeu. Acela să se aștepte la mari surprize în ziua dreptei răsplătiri a lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu va fi întâi acela care s-a lepădat de sine și de tot ce are. Cine se leapă de, de sine cu adevărat nu se gândește la locul din întâi. Pe acest loc stau cei ce nu știu de el. Ca să stai la masă cu Avram în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să părăsești totul chiar și pe fiul tău prea iubit pentru Dumnezeu, așa cum a făcut Avraam. Cine intră cu adevărat sub stăpânirea lui Dumnezeu acum, aceasta e împărăția lui Dumnezeu, acela va avea un loc la masa părtășiei în viitoarea împărăție a lui Dumnezeu, când el va fi totul în toți. În versetul următor, la versetul 31 de la Luca, de la capitolul 13, citim următoarele. În aceea zi, au venit câțiva farisei și au zis, pleacă și du-te de aici, că Rod vrea să te omoare. Deci, în ziua aceea, s-au prezentat la el acești farisei, care l-au sfătuit să plece că Rod vrea să-l omoare. Nici Rod nu iubea pe Domnul Isus, dar nici fariseii. Toți împreună voiau să scape de cel care putea să le facă binele adevărat și veșnic. Fariseii trimiteau pe mântuitorul din locul unde se afla nu pentru ca să-i ocrotească viața, ci pentru că nu-l puteau suferi nici ei. De aceea au găsit motivul cu Irod. În fățărnicia lor au căutat acest motiv ca ei să apară ca fiind apărători ai Domnului și să fie lăudați pentru faptul acesta. Dar în inima lor erau tot atât de înverșunați ca și Irod, poate chiar și mai mult. Vai cât de scârboasă este fățărnicia! Ea este lațul diavolului cu care prinde multe suflete alese. Fățarnicul îmbracă haina luminii ca să săvârșească faptele întunericului. Se acoperă cu numele lui Dumnezeu ca să facă lucrările diavolului. Citim deci că vreo câțiva farisei au zis Pleacă și du-te de aici că Cirod vrea să te omoare. Pe Domnul Isus să știți nu trebuie niciodată să-l trimiți de la tine cu gândul să-l crotești, ci tocmai când permejdea este mai mare, el atunci vrea să te ajute cu prețul vieții sale. El a venit pe pământ nu ca să-și apere viața, ci din să-și o dea ca preț de răscumpărare pentru toți păcătoși. chiar și pentru aceia care voiau să-l omoare. Îndrăznește, deci, pe să te apropii de el chiar când îl vezi în primejdie, Căci el este păstorul care își pune viața pentru oi. Cum să-l trimiți de la tine și să rămâi singur? Irod vrea să te omoare, așa i se spunea Domnul Iisus. Irod este icoana, este preînchipuirea diavolului și a firii vechi. Aceștia sunt dușmanii de moarte ai Domnului Isus, dar nu ei sunt biruitorii, ci ei sunt biruiții. În adevăr, ei câștigă multe bătălii asupra purtătorilor de Hristos, adică toți creștinii adevărați, dar războiul îl pierd pentru că biruința de la urmă este a Domnului Hristos. El va nimici orice vrășmaș din împărăția lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Iată ce le spune Domnul Isus acestor farisei care, din fățărnicia lor, vrând să pozeze ca apărători ai Domnului Isus îl spătuiesc să plece din pricina lui Irod. Citim versetul 32. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii aceleia. Iată că scot dracii și să vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi îți Vulpea este simbolul vicleniei și al perfidiei. Domnul Iisus l-a numit pe Irod vulpe din pricina vicleniei lui. El nu era sincer față de nimeni, nici față de romani, nici față de iudei, de religia iudeilor, nici față de Dumnezeu. Tot ceea ce urmărea Irod și dorea el era un singur lucru, să-și păstreze funcția pe care o încredințaseră romanii, funcția de tetrarh. Și pentru scopul acesta, el nu se dădea în de la nimic. Ca să fie pe placul romanilor, el se arăta zelos în slujba lui, căutând să păstreze ordinea publică, și orice element deosebit care se ridica în norod era omorât. Așa se explică hotărârea lui ca să omoare pe Domnul Isus. Irod Antipa, căci despre acesta era vorba, era vulpe, adică viclean. Și în viclenia lui s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, a Domnului Isus. Vulpea este un animal de pradă fără putere prea mare, de aceea ucide unde poate prin viclenie. Orice viclenie este un atentat împotriva lui Dumnezeu, împotriva adevărului Său și împotriva vieții. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L180 din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Dumnezeu să ne facă harul, iar noi să ne facem bine și să-L primim de a nu mai fi vicreni nici față de noi, înșelându-ne singuri cu anumite prescripții omenești în ce privește mântuirea, să nu fim cleni nici față de oameni, ci să fim cinstiți și să recunoaștem ceea ce logica ne obligă și anume nu există mântuire decât prin Domnul Isus, pentru că dacă ar fi existat altfel Dumnezeu n-ar fi trimis pe el aici pe pământ să sufere să ne grăbim apoi să o primim și primindu-L pe Domnul Isus în inimile noastre să trăim de acum în împărăția lui Dumnezeu în dragoste, bucurie și pace Amin! Am găsit o dulce mângăiere, O speranță-n în multele încercări. Am găsit o dragoste curată, O Isus pe tine te-am găsit, Bine